Pista 26 Capitolul 2 În prevenție Ilarie Magheru fu depus la arestul central, unde se bucură de un tratament destul de bun. Directorul Ciortanu îl scuti de corvezile grele la care erau supuși arestații de rând, ba merse mai departe. Îi puse la dispoziție o cămăruță rezervată de politici. Chiar din primele zile se simție invadată de o liniște adâncă, plină de binefaceri, care parcă îi scăzu bruscă greutatea nesuferită a trupului. Acum era ușor ca un fulg, sprinten, și dacă ar fi încercat să zboare puțin, poate îi chiar fără ajutorul aripilor. Știi, Marlen, că mă simt în stare să zbor, se adresa el soții din închipuirea sa. Păcat că aici unde mă aflu nu există cer. Mă bucur, Iluș, că te-ai împăcat cu tine Trebuia să o mai mai mult. Nu, pentru că n-aș fi suferit Ori starea mea să de acum E într-o măsură și opera suferinței închipuiește -ți. nu mai mi-e frică de oameni Nici de mine Această frică inhibitivă a dispărut Nu mai fug negonit de nimeni Perna pe care dorm nu mai are pietroaie Ca să-mi alunge somnul Mi-am recapătat echilibrul Într-un cuvânt, aș zice că m-am născut încă o dată. Crezi că se poate găsi fericirea în echilibru? În orice o găsești, dacă știi să o cauți, chiar în nenorocire. Spui drept, de câte ori n-am aflat-o în nenorocirea noastră, altfel m-aș fi despărțit de tine după moartea ta. Te-aș fi dat uitării, nu-i așa? Dar n-am făcut-o. Din potrivă, am stors din tragedia trăită de noi atâta durere Încât am dat și peste un bomb de fericire Asta, Iluș, nu e chiar fericire Poate umbra ei, reversul, partea invizibilă Nici eu nu știu cum să o numesc Chiar așa fiind, dacă nu pot să-ți redau viața Mă mulțumesc cu tot ce mă oferă non-fericirea Vezi? I-am găsit un nume Dialogul se termina aici, căci sunase ora de repaus când de deținuții erau scoși în curtea interioară a închisorii. Mai scodite de curiozitate, se apuca uneori să descoase pe câte cineva de ce anume era închis. Un flecou pipernicit, cu capul cât banița, îi răspunse cinic. Păi de am omorât pe taica." Din ce cauză? Că n au vrut să-mi dea o sfară de pământ." Și acum?" Ți-ai ajuns scopul?" Nu, că-s nu vedeți? Dar trebuia să-mi dea pământul." Și nu-ți pare rău de ceea ce ai făcut?" De ce să mi pare rău dacă nu mi l-a dat?" Dacă-mi dădea pământul, îmi părea cum să nu." Acum nici el, nici eu." Doctorul se departa îngrozit. Logica flăcăului era cruntă, excludea a prioric orice sentiment de remușcare. În partea cealaltă a curții întâlniu un deținut ciung pe care l-a recunoscut lesne. Era țăranul care își retezase mâna dreaptă și, ieșit din spital, fusese adus pentru judecată. Cum s-a întâmplat faptul? îl întrebă magierul. Oh, păcatele mele, cum să se întâmple? Dacă necurat în mintea și mă îndemnesc să fur lucrurile sfinte? Puteam să fur de la boier, că și el le-a luat cu japca. Aveți vezi, dumneata, necuratul ținea morțiș să pângăresc biserica. Făceau lucrurile alea cât mâna care mi-a cerut-o ca domnului drept plată? Nu făceau. Și acum, colac peste pupăză, am venit după judecata cerului și a astălantă, judecata pământească. Și îmi dau un an, doi de pușcărie că n-ajunge judecată. Trebuie Va Vai de zilișoarele mele, să nu fie cineva în pielea mea. Magherul nu mai scoase un cuvânt. Își spuse doar că dintre miliardele de oameni care viețuiesc pe pământ, unul nu seamănă cu altul la față. Cum o să asemene pe din la untru? La o săptămână după asta, într-o după-amiază călduță, doctorul se pomeni cu baba Floarea, de Dacă. Nu-i venea să creadă ochilor. Prezența acestei bătrâni în interiorul pușcăriei este prea ilogică. Aducea cu o nălucire. Tu, Flori? În carne și oase? De fapt, era mai multe noase, semna perfect cu un schelet ambulant. De cum trecu pragul în plâns amar? Îl strângea mereu în brațe, acoperindul de sărutări. Flăcăiașul, babi, frumos! Flăcăiașul, babi, drag! Atât a putut să îngaime și s-a așezat pe marginea patului, de oboseală, să-și mai tragă sufletul. Singur ai venit atâta drum? Singurică, că ce să fac? Era vorba să vie și soruta, Mariană, dar n-a putut. Vrea să amâie plecarea tocmai săptămâna aile altă. Dar mie mi-era de grab. N-aveam cum să o aștept atât. Și tata? Oh, Lasă-l, e mai mult bolnav decât sănătos. Știi? Cu inima. Stă prost. Mai ales de când a auzit de pățania ta, are mereu bătăi. Maghiere coboră privirile. Își spuse în sine, săracul. Cumpăra o groază de gazeturi și tot citea balivarnele scrise în ele. Că te detără și prin gazeture arde iar focul. Acum tu să-i spui, babei, știi, răspicat de la obraz. De adevărat o mărăși pe bogătașul celălalt sau numai e și așa o, o vorbă? Cum să-i destăinuiască adevărul bătrânii de dace, care lui bea mai mult decât pe ea însuși? Lui și Marianei îi jărfise bunul vieții. Ei doi constituiau unica rațiune a existenței acestei ființe de sacrificiu pentru familia magherilor. N-ar fi murit pe loc, aflând acea faptă de groază, care nu încă pe în mintea ei decât să rămân țea asta. De aceea doctorul răspunse. Sigur că-i vorbă, Flori. Nu eu l-am omorât. Bătrâna sufla adânc din fundul plămânilor și a nu o cruce mare pe piept. Trăi, ar Dumnezeu, îmi luaș un munte de pe suflet. Știam eu, flăcăul babi, că nu ești vinovat și fără să mi-a spui, chiar dacă m-ar fi tăiat lumea bucățele cu toporișca și tot nu credeam că ai fost în stare să ridice o viață de om. Îi mai spuse că până acum a dat treia cateste la biserică, să lumineze mai ca pe judecător pentru a face dreptate dreaptă, și că noaptea trecută a visat că le liberaseră din pușcărie, fiind la mijloc o greșeală de care n-a știut. Ce greșeală, Flori? Aia cu banii, că dacă tu ilușni ai luat, se cheamă că altcineva ți-a pus în buzunar ca să te nenorocească. Altfel de unii ieșire. Numai că adevărul se urcă deasupra, ca un delenul din apă. Mi-a pus cineva în buzunar? Oh, sancta simplicitas! să Surâse emozunată doctorul și parcă o zări pe bătrână, nu așadată pe marginea patului cazon, cum era de fapt, ci stând sus, pe o culme de munte, deasupra pământescului, la înălțimea unde se aflau gândurile și simțirea ei. Se auzi o bătaie puternică în ușă. Gardianul le de descuie și în se arătă medicul șef al spitalului care veni să-l vadă. Barbule, te rog să mă ierți. Apelez la tine ca să îmi faci un serviciu. Dumnezeu e femeia care m-a crescut. O consider propria mea mamă, înțelegi? Sărmâinile, estimată doamnă, exclamă Duțescu, plecându-se cu un respect exagerat, așa cum făcea totdeauna și apropiindu-se vreau să-i sărute dreapta. Să trăiești, maică. Lasă, nu-mi pupa mâna, spuse simplu bătrâna. Vezi ce te roagă, ilușa meu. Da. Te rog, urmă Ilarie. Găzduiește-o noaptea asta la spital și mâine scoate bilete de tren și expediază la Lipova de unde a venit cu 82 de ani în spinare. Fați cea mai bună faptă. De ce la spital? O poftesc la mine acasă și parcă n-aș lăsa-o să plece singură. La ce te gândești? Trimit pe Gheorghiu cu doamna. Cum se cade om acest barbă duțescu, prea cum se cade pentru oamenii și vremea lui. De o timiditate de copil, de o delicateță sufletească rară întâlnite. Cum rezista eroziunii sociale, frecușului cu oamenii crescuți în alte tipare. Cum se menținea în postul de medic șef al spitalului Fuseseră pentru nu numai semne de întrebare. Ori de câte ori și le reamintea în absență, îi venea în minte o scenă caracteristică la care luase partea nu de mult în spital cu ocazia vizitei de dimineață. Când barbă se apropie de patul țăranului care își retezase mâna cu toporul, îl întrebă. Cum vă mai simțiți dumneavoastră, stimate prietene?" Țăranul, neobișnuit să-i se vorbească astfel, folosirea a pronumelui de reverență și numai cu tu și bă, tăcu socotind că medicul s-a pe semne alcuiva. Nimeni, afară de Ilarie, nu se zită semnificația faptului. Și acum, același copil mare cu mustăți o poftea pe baba floarea să-i facă cinstea de a o găzdui în casa lui. Bătrâna a refuză de la început, voia să doarmă cu Ilarie, dar înțelegând că acest lucru nu e cu putință, acceptă în cele din urmă invitația. Când dedu să iasă, își aminti brusc de ceva. Auliu, cât pe ce să uit?" Uita, marelele. Ți-a dus în legăturica asta niște plăcinte cu mere, că tare îți plăcea când erai mic. Și îți mai puse baba câteva ouă, brânză de burduf și două pâini coapte la țăst, că pe aici nu a fi tocmai bună mâncărica." După plecarea celor doi, Maigeru rămase multă vreme țeapă în locului îndepline pasivitate. Se gândi la un nou aspect pe care nu-l prevăzuse La suferința pe care o stărnise în rândul a lor săi, din familie și chiar printre prieteni Ce necuprinsă era florii, în dragostea și simplitatea ei Cu câtă forță credea în nevinovăția lui Marlene, fata mea veșnic de 19 ani Mă auzi tu? Bătrâna mă copleșește Îmi dinamitează făptura cu marea ei credință în mine Omenia ei așa de nemărginită că nu mai seamănă cu oamenii din ei. Tot ceea ce a făcut de când a venit pe lume a fost pentru alții, adică pentru familia noastră. Uite de ce mă simt atât de mic și neînsemnat față de ea, ca o gânganie. Știi ce mi-a spus Adrianaur? Să nu-ți vina, crede, ci că altcineva mi-ar fi vrut în buzunar banii moșierului. Însă fapta asta urâtă se va întoarce împotriva celui care a făptuit o Adevărul va ieși în curând de la iveală. Greșeala trebuie dovedită, Marlen. Ce bine ar fi să fie așa. Din păcate nu e așa, Marlen. Adevărul e altul, și flori o să moară nemângăiată din pricina mea. Ea nu poate să priceapă pe sărmana că și în stare de somnambulism e posibil să ucizi un om, fără să fie vinovat. Dacă prevedeam că urmările faptelor mele o vor atinge atât de grav, aș fi renunțat fără doar și poate să mă predeau de bunăvoie justiției. Ce frică-mi e de flori! Ce frică! Maghiero aștepta nerăbdător, dar și cu inima îndoită să dea ochii cu vechiul său prieten dordea. De mirare, zilele treceau una după alta și colonelul nu-și făcea apariția. Nu s-ar fi putut spune că era pricină de neliniște. O spărtură în relațiile dintre ei i separat de neconceput, Dar știi, Să le repudieze tocmai el într-un ceas atât de greu, calcând în picioare o făcute făcută pe front, tot în ceasul grele? Poate pleca să înconcediu ori după treburi la București, unde își făcea mereu de lucru. În locul celui așteptat se pomeni cu scritorul Tache Simedru, cu moșneagul acesta înalt cât un plop, slab și uscat, cu barba albă și triungulară, fără mustăți, ca un țap, se cunoștea mai mult din vedere. Îl saluta ori de câte ori se întâlneau și atâta tot. Poate s-ar fi apropiată mai mult de el, dar îi inspira o ușoară antipatie, probabil reciprocă, așa cum se nasc simpatiile și antipatiile dintre oameni, chiar de la prima vedere. Aproape o oră îi vorbi simetru de forța morală, o veche teorie care îl preocupa de decenii. Pentru a-l pune în temă, îi spuse că morala este o disciplină a instinctelor și sentimentelor omului, care se înfăptuiește prin acțiunea rațiunii, cuprinzând câteva principii de bază, ca de pildă, armonia noastră interioară și acordul integral cu lumea exterioară. Dar individul nu reușește să transpună aceste principii în viața de toate zilele dacă n-a realizat în sine ca rezultat ale unei educații bine însușite acea forță morală menită să locrotească de ispite la tot pasul. Nimic nou. Se pare că în materie de morală totul a fost spus. Pacea sufletească a tuturor depinde numai de această forță morală. Înțelegi, tinere? Mă admonestează oare sau? Dar cine o posede într-o societate ca a noastră coruptă, care nu în turpitudini, tu afacerism și codrul lăsei? Ca să o păstrezi intacte, e necesar să declanșezi o permanentă luptă cu grupul în care trăiești. Să înfrunți pe semnei dumitale, să-i calci în picioare, iar dacă nu îi zbutești, vei capitula. Vei face ca ei, ceea ce înseamnă că forța morală de care ai dispus nu avea nivel ridicat. Apele imoralității au luat-o cu ele. Maghiero asculta cu luare aminte cum perora bătrânul cu patos, parcă ar fi susținut o cauză de care atârna însă-și viața lui. Nu se dumirea însă unde țintea vorbitorul. Ce scop urmărea cu interminabila dezertație. dizertație. Așa că într-un târziu își lua inima în dinț și îl întrerupse cercând o în morire. Subscriu cu amândouă mâinile la ceea ce susține dumneavoastră. Dar sunt curios să știu pentru ce mi-i împărtășiți toate aceste gânduri. Pentru ce? Îți spun data? Câți ani îmi dai? Doctorul îl cântări din ochi, tot mai nedumerit. Asta e bună. Îmi cer acum să-i ghicească vârsta. Să zicem 80. 91, tinere dragă! strigă moșneagul. Bătuți pe muche! Vă să zic aproape două vieți de om. Cei mulți înainte. Obrăznicie. Ce înseamnă cei mulți înainte la animei? de Detestă vorbele de clacă. Nu vă supărați. Scuzați-mă. Taci și ascultă. Ei bine, în aceste două vieți ale mele am străbătut pământul în lung și în lat, alergând nu precum făceau dinioară Diogeni cu felinarul ziua în mare, ci cu limba scoasă ca Tachesimedru să găsească un om care să posede acea forță morală. Un singur om din cele două miliarde și jumătate de oameni. Și l-ați găsit? Da. S-a îndurat cerul de truda mea. L-am găsit. Aș putea să vă întreb cine e? Moșneagul, strafulgerându-l cu privirile, striga din răsputeri. Dumneata! Eu? Băicui doctorul, făcându-se mic. Da, chiar dumneata, și te rog să-mi dai voie să te felicit cu adânc respect." Spunând de acestea, strânse călduros mâna lui Maigeru și ducând o la buze, i-o sărută înainte ca acesta să-și o retrage. Doctorul se apără ca fript. Ce faceți? Vai de mine, se poate așa ceva?" Se poate foarte bine, pentru că așa am simțit și așa se cuvine." Și acum, la revedere, scopul venirii mele a fost atins, virtutea onorată. Plecă parcă ostentativ fără să adauge un cuvânt. gero ar fi vrut să știe pentru care teme era considerat un rarus homo, pentru că avusese tăria de a se preda justiției din proprie inițiative? Oare acest fapt trebuia să-i confere o aură de erou? Doar suprimați-o viață de om, bineînțeles fără consințământul conștiinței, însă, conștient ori inconștient, crima stătea în picioare cerând pedeapsă. Nu exagera moșneagul în exaltatele lui susțineri. Ilarie Magheru fu preocupată toată ziulica de această problemă atât de intens, încât zece ore se scurzără pe albia timpului ca zece minute. Făcut tot soiul de supoziții, o întoarse pe toate fețele, doar, doar va găse o soluție care să stea în picioare. Probabil că privită din lăuntru, problema avea un aspect, dar văzută de afară, adică din punctul de vedere al lui Simedru, intervenea alt aspect. În fine, până la urmă, ca într-o revelație, găsi o dezlegare valabilă pe care ținu de o în numai martei sale. Draga mea fată, azi am gândit 10 ore în șir." și de asta dată mai mult ca oricând cu propriul meu cap. Consider că e cea mai depreț activitate de până acum. Cugetând la ceea ce mi s-a întâmplat, am ajuns la concluzia certă că scriitorul Tachesimedru a comis o crimă nedescoperită până acum. Cu toate remușcările, n-a găsit încă în el forța morală de a se predea justiției. Iată de ce mi-a sărutat mâna, pentru că în ceea ce mă privește, eu am avut acea forță care lui i-a lipsit o viață întreagă. În orice caz, gestul lui Tache m-a emoționat până la cutremurare. La începutul săptămânii, Radulian, cel mai de seamă avocat al baroului, specialist în penale, îl vizită pe doctor și se întreținut cu el două ore încheiate. Am venit să te anunț că eu și cu alți doi colegi mai tineri îți vom susține apărarea. Magherul se mira. Trei avocați? Pentru ce e nevoie de trei? Și pe urmă cine le plătește onorariile? Înțelegi să-mi gratuit? Aș fi făcut-o și pe asta dacă nu m-a angajat Dordea. Colonelul? Da, de ce te miri? Și pe mine și pe ceilalți doi colegi. Dar te rog să nu sufli o vorbă, s-ar supăra foc. Nu vrea să știe nimeni. Ilarie rămase foarte surprinsă de gestul vechiului său prieten. Așadar, nu-l dăduse uitării. Din potrivă, se interesa de soarta lui și tocmise nu unul, ci trei avocați ca să-l apăre. Comportarea aceasta avea ceva din asprimea unui părinte greu lovit, care nu mai vrea să audă de fiul său păcătos aflat pe drumul pierzaniei, dar nu-l rabdă inima și-l ajută din umbră. Sarcina dumitale e grea, domnule Radulian, de ce?" Făcu avocatul. Pentru că nu te tăgădui la proces ceea ce a mărturisit la instrucții." Te refer la înregistrările lui Kaminski? Nici de cum. N-aș vrea să scapă pe căi piezeșe." Lasă vorba asta. De altfel, nu mă fac foarte să obțin o sentință de achitare, ci doar un minimum de pedepsă. Dumneata n-ai comis faptul cu încuvințarea conștiinței și pentru mine asta e esențial." Pentru că l-aș putea încadra la articolul 84, omor prin imprudență. Pe de altă parte, te-ai predat din îndemn propriu. Ai așadar dreptul la circumstanțe ușurătoare. În orice caz, noi ne menținem în domeniul irresponsabilității și exploatăm la maximum acest punct de vedere. Îi vorbi pe larg de o interesantă jurisprudență a curții de casație aplicabilă în speță de care avocatul voia să se folosească. Fii pe pace, doctore, o să facem lucru bun. În orice caz te vom scuti de-a să are la ochnele mari." Când era Dulian de să plece, mai gherul l-opri. spune te rog, ce părere ai despre domnul Simedru?" Și explică sumar că acesta ai făcut o vizită. Purta amândoi o discuție destul de aerată." De gest nu-i pomeni absolut nimic și ar vrea să știi cum se reflectă personalitatea scritorului în alte conștiințe, deoarece n-a avut niciun fel de raporturi cu el. Domnule Magheru, de regulă, scritorii sunt, ca oameni, sub opera lor. De aceea, personal, mă făresc să-i cunosc, pentru că încerc mai totdeauna o deziluzie. Însă, tachesimedru constituie o excepție. El e deasupra opere sale. Pare incontestabil mult mai interesant omul decât opera Dacă reușește să-l suporți acceptându-i felul de a fi Pur și simplu e formidabil Are în cap zeci de mii de cărți citite din toate domeniile o adevărată enciclopedie ambulantă A colindat prin toate continentele A fost în Japonia, India și China Dar pe unde n-a umblat? E căsătorit? Au fost acum câteva decenii Luați femeie bogată de la care i-a rămas o vie de 400 de pogoane și casa în care locuiește. Chiar viața lui e miraculoasă. A trecut de 90 de ani și umblă pe strada așa de alert că eu nu pot ține pasul cu el. Aș zice că e un fenomen al naturii. Păcat însă de toate astea. De ce? Pentru că e un om inutil. Doctorul trebuie sări, auzind acest cuvânt greu. Am spus bine inutil. Timp de aproape un secol a luat mereu de la ceilalți, fără să dea nimic de la el. Cele două cărți ale sale aproape nici nu contează. E ca o fântână zăvorită. Primește apă de la izvorle ei, dar nu dă nimănui de băut. Ori tocmai ceea ce dai la alții rămâne după tine. După moarte se va șterne uitarea peste el, ca și când nici nu ar fi trecut prin viață. Magherul înclină trist capul. Da... Aceasta e Martea Totală.